Таємниця озера лох -Нес. Деякі повідомлення про чудовисько озера лох можна зустріти ще в хроніках та літописах середніх віків. У 565 році Абат Адамус написав про страшне чудовисько, яке, піднявшись із води, вбило людину. На початку ХХ століття про зустріч із страховиськом розповідали вже понад 4 тисячі людей. Усі, хто бачили його, були одностайні в одному. Це величезне страховисько, яке має незвичайний вигляд тварини. Але, описуючи його вигляд, одні казали, що це змієподібна істота з двома-трьома горбами. Інші стверджували, що бачили навіть 5-6 горбів. Навіть описуючи голову чудовиська, одні казали, що вона маленька, інші велика з виряченими очима. Деякі стверджували, що ця істота має загострену щелепу з шишкуватими щупальцями та очима, схожими на перископи підводних човнів. Розбіжність описів невідомої істоти давала підставу для сумніву учених, які спочатку взагалі заперечували існування невідомої тварини. Припущення сучасних учених Озеро Лохнес знаходиться у північній Шотландії. Його довжина 37 кілометрів, ширина півтора кілометри, а глибина майже 250 метрів. Це озеро і стало об'єктом багаторічних суперечок між ученими. Коли серед спостерігачів з'явилися люди високоосвічені: лікарі, державні службовці, вчені природознавці. Та з'явились перші фотознімки істоти – Нессі, як назвали її місцеві мешканці. Тоді вчених припустили, що можливо це плезіозавр – тварина, представники яких, на думку вчених, вимерли сотні мільйонів років тому.